Kapitola 27. A když bylo ráno, vešli v radu všichni přední kněží a starší lidu proti Ježíšovi, aby jej na smrt vydali. I jej vedli a vydali ho ponskému Pilátovi hejtmanu. Tedy vydají dáš zrádce jeho, že by odsouzen byl, že li je toho navrátil se třiceti stříbných předním kněžím a starším. Řka, řešil jsem, zradiv krev nevinou. Oni pak řekli, co nám do toho, ty vis. a povrsty stříbrné v chrámě odšel pryč a odšet oběsil se. Přední kněží pak za ty stříbrné řekli, nesluší dík vložití do pokladnice, nebo mzda krve je. A vše se koupili za ně poleto hrnčířovo ku pohřebu poutníků, protož nazáno je poleto pole krve až do dnešního dne. A tehdy naplnilo se povědění proroka Škoucího a vzali třiceti stříbrných mzdu ceněného, který šacován byl od synů Izraelských. A dali je za pole hrnčířovo, jakož mi ustanovil pán. Ježíš pak stál před vladařem i otázal se ho vladařska, ty jsi si ten král židovský? Ježíš pak řekl jemu, ty pravíš. A když na ně přední kněží a starší žalovali, nic neodpověděl. Tedy dímu Pilát, neslyšíš šli, která ke věci proti tobě svědčí? Ale neodpověděl jemu ani k jednomu slovu, takže se vladař velmi divil. Měl pak obyčej vladař v svátek propouštěti lidu jezdně jednoho, kteréhož by chtěli. I měli v ten čas vězně znamenitého, který šlo barabáš. Protož když se lidé sešli, řekl jim Pilát, kterého chcete, ať vám propustím. Barabášeli, čili Ježíše, který slove Kristus, nebo věděl, že jej závisti vydali. A když seděl na soudné stolici, poslala k němu žena jeho škoucí, nic neměj činití se spravedlivým tímto, nebo se mnoho trpěla dnes ve snách pro něho. Ale přední kněží a starší navedli lid, aby prosili za Barabáše, Ježíše pak, aby zahubili. I odpovědě vladař řekl jim, kterého chcete z těch dvou, ať vám propustím? A oni řekli: Barabáše, díj jim Pilát, co pak učiním s Ježíšem, který slove Kristus? Řekli mu všichni: Ukřižován buď. Vladaš pak řekl: I což je zlého učinil. Oni pak více křičeli v škouce: Ukřižován buď. A vyda Pilát, že by nic neprospěl, ale že by větší rozbroj byl, za vodu uměl ruce před lidem šká čist jsem od krve spravedlivého tohoto. Vy vy jste. A odpovědě všetkém lids řekl, krev jeho na nás i na naše dítky. Tedy propustil jim barabáše, ale Ježíše zbičovav vydal, aby byl ukřižován. Tedy žoldnéři za vše Ježíše do Rathausu zhromaždili k němu všetku rotu. A zvlékše jej přihodili ho pláštěm brunatným. A z korunu strní stavili na hlavu jeho a dali třtinu v pravou ruku jeho a klekajíce před ním posmívali se jemu zkouce. kouce. Zdrav buď, o králi židovský. A plíce na něho brali tu třtinu a byli jej v hlavu. A když se mu naposmívali, zvlékli z něho plášť a oblékli jej v roucho jeho. I uvedli ho, aby byl ukřižován. A vyšeče nalezli člověka cyreněnského jménem Šimona. Toho přinutili, aby nesl kříž jeho. I přišetče na místo, které slove Golgota, to je popravné místo. Dali mu píti odsta smíšeného se zlučí a okusiv nechtěl píti. I ukřižová vše pak jej rozdělili roucha jeho, mesíce los, aby se naplnilo povědění proroka. Rozdělili sobě rouchomé a o můj oděv metali a A sedíce ostříhali hotu i stavili nás hlavu jeho, vinu jeho napsanou. Toto je Ježíš, ten král židovský. I ukřižováni jsou s ním dva lotří, jeden na pravici a druhý na levici. I pak, kteříž chodili tudy, rouhali se jemu, ukřivujíce hlavy svých a se: Hej ty, jako rušíš chrámu a ve střech dnech vzděláváš, sám sobě. Sili syn boží, zestupiš z kříže. Tak podobně i přední kněží, posmívající se ze zákonníky a staršími pravidly. Jiným pomáhal, sám sobě nemůže pomoci. Jestliže jest král izraelský, nechať nyní zestoupí z kříže a uvěříme jemu. Doufal z Boha, nechať ho nyní vysvobodí. Vtřeliť mu, nebo pravil syn boží sem. Takž také i lotři, kteříž byli s ním ukřižováni, utrhali jemu. Od 6. pak hodiny tma se stala po zemi až do hodiny deváté. A při hodině deváté zvolal Ježíš hlasem velikým řka. Eli, Eli, lama zabachstáni, to jest bože můj, bože můj, prosím neopustil. opustil. A někteří z těch, kteří tu stáli, slyší se pravili. Eliáše volá tento. A hned jeden z nich běžev a vzav hubu naplnili otcem a vložil na trest, napájel ho. Ale jiní pravili, nech tak pohledíme, přídeli Eliář, aby ho vyslovodil. Ježíš pak opět zvolal hlasem velikým, vypustil duši. A aj opona chrámová roztrhla se na dvě, a od vrchu až dolů a země se třásla a skaly se pukaly. A hrobové se otvírali a mnohá těla zesnulých svatých stala. A vyšetče z hrobů po vzkříšení jeho, Přišli do svatého města, aby ukázali se mnohým. Tedy Centurio a ti, kteří s ním odstříhali Ježíše, se země třesení a to, co se dálo, báli se velmi až škouce. Jistě syn boží byl tento. Byly také tu ženy mnohé zdaleka, daleka, dívajíce, kteréž byli přišli za Ježíšem od Galileje posluhujíce jemu. Mezi nimiž byla Maria Magdalena a Maria matka Jakubova a Jozesova, a matka synů Zebedeový. A když byl večer, přišel člověk bohatý z Arimatie, jménem Jozef, kterýž také byl učedlník Ježíšův. Ten předstoupil před Piláta a prosil za tělo Ježíšovo. Tedy Pilát rozkázal dát tělo. A za tělo Jozef obvinul je v plátno čisté. A vložil do svého nového hrobu, kterýž byl vytesal ve skále a v kámen veliký ke dveřím hrobovým odšel. A byla tu Maria Magdaléna a druhá Maria sedíce naproti hrobu. Druhého pak dne, kterýž byl po velikém pátku, sešli se přední kněží a farizeové ku Pilátovi, škouce. Pane, rozpomenuli jsme se, že ten svůdce řekl ještě živsa po třech dnech stanu. Rozkazíš tedy ostříhatí hrobu až do třetího dne, Ať by snad učedlníci jeho přídouce v noci neukradli ho a řekli by lidu, tak tě zmrtví, i bude poslední blud horší než ji první. Řekl jim Pilát, máte stráž, jděte, ostříhejte, a švíte. A oni šetře osadili hrob strážnými, zapeče vše kámen.